Välkommen till Effortcast. Jag heter Nick och jag kommer att vara er ambassad. Idag är det söndag den 4 mars och detta är Effortcast episod 14. Effortcast är en podcast som spelas in av Team Effort som är en rollspelsgrupp som spelar Dungeons and Dragons tillsammans och i denna podcast pratar vi om det rollspelandet men också om annat som intresserar oss som filmer, TV-serier, böcker, ja som sagt, egentligen allt som intresserar oss. Och idag så har jag med mig Håkan. God morgon, god dag och eftermiddag och kväll. Eh, gott nytt år och god jul. Och Anna. Hej, Sam. Som ni hör på våra trötta röster så är det söndag. Eh, klockan, <laughs> klockan börjar närma sig sex. Man har kommit till liv igen. Jag fyllde ju 25 igår. Eh. Mm. Bra jobbat, Nick. Ja, det var bra gjort. Level 25. Mm. Det är ett all-around äldre effortkast För jag fyllde 24 också i torsdags Precis, mm. det händer mycket Så det är ett, det är ett gammalt effortkast nu Ja Vi börjar nå gedigna åldrar i alla fall mm. Mm. Vi har spelat våra Ett antal omgångar Rollspel i våra dagar nu Vad menar du? Känner du dig liksom visare när du nådde just 25 årsgränsen Eller var det, var det ingen skillnad alls? 23 och 24 så där Tycker jag inte var någon skillnad Men 25 känns ändå som att det är någon typ av någon typ av skillnad. Mm. Mm. Ja, Då ser jag fram emot det. Mm. Ja, men det. Det tycker jag. Sen tror jag att 30 det blir väl en helt... Då får man ju tillgång till något helt nytt, känns det som. Mm. Det känns som att man borde få någon så här bok med saker man liksom nu får veta. Ja. När man liksom fyller 30. Sandra erbjöd ju att ge Nick lite tips inför 25. här. Fick du det, Nick? Jag fick en del tips av Sandra inför 25. Hon berättade ju där ni såg också, vad ni hade väntat er. Det handlade väl mest ja, så där om att man faktiskt inte eh, tappade rätten till att köpa billiga biljetter på SJ och sånt utan att man det är ett år till men det var ju, det var ju någonting just det, om jag, om jag vill sterilisera mig så måste jag inte ha lov från socialstyrelsen längre Nej, det är bra, det är, det, är bra. Det, är, det är trevligt så det, så det är positivt, antar jag Det, ja Men så det är väl för det, så det var jag gjorde direkt Nej Köade utanför <laughs> Man står köar tolv 12 <tolv, tolv> natten innan. <tolv> Mycket bra. Men idag så ska vi, som veckans tema diskutera Doctor Who. Ett Doctor till, Who. Mm -hmm. Till er stora glädje och min stora förvirring. Ja. Yeah. <tolv> det blir kul att lära sig lite mer. Det känns ju passande. Jag har förberett en, jag har förberett en väldigt, väldigt genomgående PowerPoint här som du inte kommer se men du kan tänka dig att den finns där. Ja, men det är bra. Och sen, sen så kommer vi också ha en topp fem lista som kan också snudda vid Doctor Who kanske i och med att eh, jag var i England när jag skrev den listan och i England så är Doctor Who ganska stort mm -hmm. mm. <laughs> ganska. Yes <laughs> Men vi kan ju börja med att dra lite om veckan Håkan, vad har du gjort veckan? Ja, eh, jag har ju den här veckan ägnat mig åt ett, ett, ett spel som jag spelade för ett par år sedan det heter Medieval 2 Total War det kommer från 2006 Och som det som det kanske märks på namnet Så är det ju en del i en serie Serien heter Total War Och det är helt enkelt en eh, eh, Krigssimulator kan man säga det, det är medieval Ja det är medeltid Total War Man får välja en, en nation i Europa Så ska man helt enkelt bygga ut sitt eh, rike Kriga med andra Byta med folk, byta med folk Gifta bort prinsessor eh, Göra påven glad och då också kriga som sagt och det, Då ändras spelet från en, från en så här Det första man ser När man spelar är en, är en stor fet världskarta Eller en europakarta i alla fall Och där kan man flytta runt sina, sina arméer Och sina agenter och liknande Men sen när man krigar så kan man liksom gå ner i en Då blir det så här Realtids Ja men ett RTS helt enkelt Väldigt kul Vi, pratade, mm. vi har, pratat, har ju pratat En del om det tidigare just att det jag ville dra parallellen till Heroes Och att jag inte gillar Riktigt Total War-spelen Just eftersom mm. att det, det går någon skillnad Där i att det är, är i Realtid, istället för Att man kör Som i Heroes of Might and Magic Som ändå är liknande spel Men, men där man kör turbaserat Jag har ju alltid varit mer för turbaserade spel Av någon anledning mm. Men du gillade, gillade strid ganska... i Total War Ja, alltså jag gör ju det, men det, samtidigt så är det, någon, det är väl det momentet som jag undviker mest om jag kan, för att det tar så mycket tid i alla fall om man ska slåss varenda slag som man, som man råkar ut för men sen så när det väl gäller, om man ska göra något viktigt och verkligen måste vinna, då tar man sig in i eh, realtidsdelen, sätter upp sina arméer, man springer in med, sina, med sitt kavalleri in i infanteriet, man undviker spjutgubbarna man eh, eh, ser upp för alltså man helt enkelt, det är ju krig är ju som alla vet, stensax på sig fast... Eh, fast med mer blod, så kavalleri, kavalleri är bra mot bibottskyttarna typ och bibottskyttarna är bra mot eh, fotfolket och fotfolket är bra mot ingenting men de är bra för de är i vägen. Den delen är väldigt rolig. Ja det är ju det, men det är, ja, jag vet inte, det är, det är någonting med det. Men, men jag tror att jag också har haft en ganska dålig dator när jag spelat striderna eh, och, mm. och det har ju lite förstört glädjen. I det också för det är ganska krävande de där spelen när man har stora arm arméer. Ja precis. Alltså grejen är så här att min PC som jag inte just nu sitter jag vid min väldigt, väldigt vackra MacBook, men jag spelar ju Medieval då på min PC och min PC har ju ungefär lika många år på nacken som det här spelet. Spelet är från 2006. Jag misstänker att min dator är ungefär därifrån också. Och det var ingen liksom data på den tiden så jag har fått dra ner allting väldigt mycket. Så att jag har ju allting på lägsta grafikinställningar och så. för mig gör inte det någonting. Jag, jag, kan, jag, jag kan tänka mig att de har fler texturer på sina vad heter det, tabarder eller vad heter det, de här klänningarna över mm. överrustningen. Men det är, liksom, det är inte det som är det viktiga tycker jag riktigt. Jag är inte så grafiknördig av mig. Nej, precis. Det är i att inte hackar efter i FPS precis. och så där, att det, man känner att det går långsamt. Så det är dåligt för det är ju rad. väldigt svårt att det är väldigt svårt att göra så här uh, taktiska beslut uh, med liksom rätt precision ifall man inte vet var ens trupper befinner sig. <laughs> <Precis> så. <laughs> svårt att reagera på fienden också. Uh, förutom att med uh, uh, vapenmakt göra Spanien till den enda, det enda som är accepterat på spanska halvön, alltså jag har tagit bort alla jobbiga morer och uh, fula portugiser och börjat mucka med fransmännen. Förutom att jag har gjort det i Medieval 2, Total War, så har jag mm. fått en jäkla. Jag vet inte. Tecknad musikal. Så alltså jag har lyssnat på väldigt mycket. Eller jag har lyssnat på två låtar väldigt mycket. Tecknad, från, från, från tecknade filmer helt enkelt. Den ena är, den ena är Hellfire från Ringen i Notre Dame. Jag vet inte om någon av er minns den låten. Jo, jag minns den. Jag brukar lyssna på den rätt ofta. Det är i alla fall låten där. Ringan, i skurken i ringen i nåt där är ju eh, minister frollo eller frallo och, och ja, är han är ju ja precis han är ju katolsk presten och sånt där och och, och han eh, han dras till esmeralda som är senar tjejen som som som liksom är väl jag vet inte den den, den, den, den snyggare sägen i filmen och han eh, Dels gillar han inte se och dels får han inte vara Han får inte ha sex med någon och liknande Så att han, han dras väldigt mycket genom att han vill antingen ha sex med henne Eller bränna henne, bränna henne vid liv Alltså bränna henne på ett bål uh, Och det är det den här den låten handlar om, den är väldigt väldigt bra Det är väl lite så här: jag tycker du är attraktiv Därför måste du dö, ungefär Ja, alltså det är det, det Eller så är det, kan, kan hon inte bara älska mig Men det får han inte tycka heller så att alltså, mm. hans, Hon ska få känna på Hellfire helt enkelt den andra låten är från den otroligt bra filmen äh, Prince of Egypt, den har ni sett i alla fall tror jag mm. Ja, jag tror det ja, Jag tror inte jag hört det Jag tror att det är Dreamworks som har gjort det Det är, alltså det är Moses, Moses berättelsen och, och låten som har fastnat är The Plagues När han kommer och äh, Tar alla de här sju farsoterna mot, äh, mot sin äh, Låtsasbråder Rams Ramses Som spelas överallt fjärns Så han är skurk där också, Voldemort mm -hmm, mm -hmm. Äh, Voldemort höll judarna fångade <laughs> Passande Mm, jag tycker det också Det är också en otroligt bra låt, jag tänker inte sjunga om nu Jag ska bespara er det, men jag tänker sjunga så fort vi har paus Ser han, okay. ser han mm -hmm. ut som Voldemort också? Alltså han är ju Egypt ser det, Så han, han har ju inget hår, det är en bra start ja. Är han alltså, för, Nej, han är, ganska, han är ganska liksom olivfärgad så att säga Sen har han ju en väldigt, väldigt så här, Prominent och stiliserad så här, näsa liksom. Om man kollar från profil ser han, ser han ut som liksom en av de här stora fina statyerna i, i Egypten Så han är ju mm. lite tvärtom då Lite som Voldemort, fast tvärtom kan man nog citera. Kan man nog sammanfatta eh, Ramses. Hur mycket har du Lyssnat på de låtarna? Liksom? Hur många gånger kan man Lyssna på en sån låt utan att tvättna? Eh, ja, vänta. Jag tror att Prince of Egypt kom ut Någon gång på 2000-talet. Jag har lyssnat sedan dess. Så åtminstone, tio, åtminstone Fem år, skulle jag säga. <laughs> är den filmen Någonting att rekommendera i sig? om man sett den? Eh, Ja, alltså, jag tycker Prince of Egypt Är fantastisk. Eh, Bibeln har ju fördelen att den har väldigt mycket bra stories, <laughs> um, så, så det är helt enkelt en bra historia. Och om man gillar, gillar superhjälten kan man ju tänka sig att, han bara är, att Moses bara är Clark Kent eftersom att Clark Kent också är Moses, han kommer till vår planet i sin lilla vagga där. Så om ni vill kan vi ta den parallellen också, så blir det ännu nördigare. Ja, det är perfekt, och ah, nice. sen baserat på en sann historia. <laughs> mm. <laughs> det är kör. Och det gör ju, gör ju alltid något extra. Ja, precis var Det din? Uh, är en väldigt Effortcast, eller ja, precis Effortcast är en väldigt troende podcast Och eh, ja, och ja Vi tror på många gudar Precis Alla. <laughs> och några till Och några till Vad är din vecka, eller? Det var min vecka Vad har du gjort i veckan Anna? Um, ja Det var ju så här att Håkan började ju spela medieval Total War hemma hos mig eh, på min dator och fick uppleva lite blue screen först så att han fick byta dator men i alla fall. Eh, så jag blev lite inspirerad och eh, ska få hem eh, Victoria 2. Eh, jag brukade spela Victorian Empire under the Sun för några år sedan. tyckte det var väldigt kul. Så då ska jag få det hem tvåan. och... Eh, det handlar ju också om att ha en nation till storhet under, fast under 1800-talet mer och lite början av 1900-talet. Och lite mer fokus på ekonomi, sociala reformer och ja det är rätt mycket i krig. Men jag, jag brukar inte dra ut i krig så där jättemycket utan det brukar, bli mer, det brukar bli mer så här att ja, mitt, mitt folk har jättebra jättemycket bra teknik och sådär fram till ungefär 1910, då alla stormakter runt omkring mig bestämmer sig för att de ska stampa ut mig totalt. Jag måste säga att det var en väldigt, det var en väldigt ska man säga, antisocial lördag eller söndag var det nu var där när vi spelade, vi, vi satt liksom <laughs> bredvid varandra av varsin dator och spelade inte ens, vi hade inte ens ett spel där vi spelade tillsammans, utan vi, vi satt på och spelade så här i våra egna världar. Nej, du sa kan vi inte spela något spel istället, sen, sen, sen blev det som det blev liksom. Oh. ja precis ja yeah. <laughs> fint på sitt sätt det kan ja. vara ganska nice ja yeah. yeah. <laughs> um, jag testade även lite magica igen när jag ja, innan jag började med victoria vilket är kul jag tror att det är roligare att spela med fler eh, eller ja, med någon annan nu överhuvudtaget. men det, det är rätt kul och den största grejen för mig i magica förutom ja, att det är rätt roligt, med så här, humoristiskt så är det att man, man kombinerar ju olika så här, magidelar typ liv, eh, vatten eld etc och så får man fram olika effekter av det och det kan, det kan, bli, rätt, det kan bli jättebra det kan bli jättedåligt så där. men det, det är ett kul spel Svenskt De har ju släppt lätt, en expansion Ja vem sa vad nu? Eh, Nick vad sa du? Svenskt utvecklat man om jag inte minns fel. Ja, det är det, det, är det. Så det är ju, de har ju någon sorts fiks svenska när de, när de pratar liksom. ah, kul. Så man har lite sådär... Ja, det där dunka dunka och ja, för för fest och så. Ja, det finns troll i skogen betyder ungefär att ja, det finns monster där ute och sådär, så att, mm. vad, vad var det du som en expansion hoken? Ja, de har, de har släppt en Lovecraft-inspirerad expansion nu till det som heter The Stars Are Left. Ah, är det det den handlar om? Ja, ah, de har ju lite ja, allt möjligt som där. Tydligen, som tydligen ska vara ganska brutalt... Alltså, den är kort, men väldigt brutalt svår, tydligen. Oh. Mycket spindlar. Oh, Okej, okay, oh, inte ja. något för dig, då? Uh, uh. Nej, nej... <laughs> yeah. um, um, så jag körde lite strategier där. Jag, jag dog lite där, så... ja och då, då började jag med mina strategispel istället. Jag spelade först Orange i, i Afrika när jag spelade Victoria. Eh, vilket då gick bra till Storbritannien bestämde sig för att förklara krig mot mig och bara, jo men vi, vi förklarar krig för att vi vill ge tillbaka det här området till Sydafrika. Haha, jättestor lögn. Det gjorde de ju inte alls. Um, spelade Sverige lite grann. Det var det tråkigt. Uh, spelade Sverige igen sen och tog jag över Danmark. Men då hade jag totalt tagit slut på våra resurser. Det var inte riktigt dags för krigen där. Eh, sen så micklade jag lite med spelet och gick in och fick Storbritannien att släppa Irland och så började jag ett nytt spel där jag spelade som Irland och det, det är väl det som har gått bäst hittills. Jag har inte kommit jättelångt där men det, jag börjar bygga upp en rätt, eh, rätt stor armé för att skydda min lilla ö och så är min teknologi rätt, rätt långt fram så att, eh, det går bra. The, The father är yes. ni, är, ni är väldigt inne på de här världsstrategispelen nu Det är planering inför framtiden Nick, planering inför framtiden Precis, vi, vi är strategerna i, du, du är ledaren Nej, men jag tänker mig på något sätt att jag som spelar Battlefield hela tiden måste vara någon typ av fotsoldat Ja det är sant, du och Hampus får vara det vi vill, Fast vi vill gärna att du ska tro att du är ledaren Det blir bättre för oss ifall det är du som tar all skit Det är sant Ja, jag börjar bli riktigt bra fot i Battlefield. Jag tror jag är i level 49 snart. Oj! Nej, vänta Nej, inte 49. 39, förlåt. Mm. Ja, jag stannade på 21 i Battlefield. Sen har inte jag spelat så mycket mer. ja men det känns som att det är, jag har spelat 46 timmar. Och jag tror att det finns de jag spelar med. De har haft lite mer tid än de senaste veckorna. De har spelat i 95 timmar och 100 timmar tror jag. Mm. Så att jag, jag har en bit upp till dem. För mm. får vi ta igen det nästa vecka Ja, kanske inte nästa vecka Men det, det kommer någon gång jag. Mm. <laughs> Men det, det känns överhuvudtaget som att Det finns många timmar att investera i Battlefield Nick ja? På tal om din vecka Vad har du gjort i veckan? Jo, jo, jo <laughs> Det har ju varit ganska länge nu Sen vi spelade in, vi spelade in i slutet av veckan Så ja. det är Länge sen vi pratade senast Och då har jag hunnit med att ja, Till och med både fylla 25 även så har jag hunnit med att eh, vara i London och jobba och göra lite andra saker också. Eh, bland annat jobba. så har jag. Eh, vad sa du? Jobba? Ja, jobba med att ha kul. Mm. Bra. Alltså jobba med Forecast eh, samling. Precis, bra, bra, bra. Eh, Vad trodde du? Nej, jag, jag vet, inte. jag vet inte vad jag tuggade. Jag vill inte, jag, jag vill inte ens tänka på det. Nej, precis. <laughs> Men det så då, då han jag bland annat var på Tate Modern. Mm. För att knyta tillbaka till när Sandra ju var i London och levlade upp. Precis. Levlade upp i art. Det var väl Julas jul, alltså inte tror jag för, för våra trogna lyssnare om vi går tillbaka i arkivet. Mm. Ja, precis. Det var någon där vid jul som hon åkte själv för att åka på någon konsert och sådär. Och var på Tate-malen också. Och jag vet inte. Det, det var ju rätt många eh, stora och kända konstnärer som ställer ut på Tate såklart. Eller som finns där. Eller hur man nu ska säga. Mm. Men... Eh, jag vet inte om jag tyckte det var så himla kul, egentligen. Mm. Det var konst då. Ja, det var mm. det. Men träffade du några ekorrar sen då? Mm. Det var en stor del av Sandras resa. Mm. Ja, just det, det. var det Jag såg inte en enda ekorre faktiskt. Du, du kanske inte var vid St. James', St. James Park där många ekorrar. Mm. Nej, jag var inte det. Så... Mm. Ja, det var problemet då, tror jag. Eller... Det jag vet på man ser det Vad Vad var i alla fall? ett jätteproblem. jag gick inte och grät. Okej, okay. ja, men, ja, men då, så då då är det okej. Okay. Men förutom att levla upp i i konst och försökte jag levla upp i mat så jag, jag, jag provade en hel del såna här engelska rätter försökte jag göra uh, i, mm -hmm. synner okay. i synnerhet då en en steak and ale pie. Oh. Oj, oj. Mm. Som, eh, ja, det var en sån här typ engelsk paj Helt enkelt som de har i en sån här stor skål typ Och sen mm. lite sån här deg mm. ovanpå Och sen så ja, var det någon röra Med lite palsternackar, morötter Och stekbitar Och så där i. Eh, mm. Och sen till det potatismos I sidan om. Det, var, mm. det, var... det låter väldigt gott Det var ätbart var det? det var inte <laughs> Är... De kan ju vara väldigt goda, liksom, mm. den här sortens pie, liksom. Ja, den var ganska okej. Okay. Men det som är kul är att man brukar ju så att säga att engelsmän har så dålig mat. Men det känns som att det är ganska... Mycket av den maten är ändå råvarorna de använder. är ju Vilket är kanske rätt logiskt, men det är ganska lika råvaror som vad vi har i Sverige. Eh, ja. Kanske lite mindre gris än vad vi klassiskt har. Mm -hmm. Men eh, i övrigt så är det samma. Det är liksom mycket potatis och mycket morötter och mycket arotsfrukter. Och så, där. så det är ganska... Jag vet inte, jag gillar det. Aha. sen i, i övrigt så som sagt, jag fyllde 25 det firade vi med karaoke mm -hmm. stor mm -hmm. stor slam vi var 15 pers den här gången Snyggt. så det var ju stort ja, vi fick höra Fredrik sjunga väldigt vackert med olika olika röster, olika karaktärer nästan Ja, och Fredrik var en jävel på det där med karaoke alltså Mm. Vi inledde med att jag och Fredrik körde Barbie Girl med Aqua. Mm. Det var en obehaglig upplevelse. <laughs> var det rent objektivt? Alltså, det var väl mer för att Fredrik gjorde rollen som Ken väldigt obehaglig. Annars var det jättefint. Men, men ja, det, nej, det, man ville inte fästa med Ken efter det. Nej, det ville man inte. Han, gjorde han inte också Radiohead Creep? Som ett äkta creep. Jo, men det gjorde han, det gjorde han absolut. Det var, det var mycket känsla och mycket, mycket creepy ja. <laughs> i det. det var mm. Ja, det var vidrigt. Ja, du och Markus, ni gjorde ju en väldigt fin äh, Känning en sorg för mig Göteborg, där självklart. För det är ju ja. ett jobb på sådana tillställningar. Ja, båda vi har ju insett att den där låten är för hög för oss, men vi har ju inget val. måste ju köra ja. den. Ja, ja nu, så vad ska, det ska jag göra. Nej. <laughs> det kan inte hjälpas. Nej, nej. Sen i övrigt vet jag inte om jag har gjort till det här mycket. Jag har ju hunnit med en del Battlefield, alltså. Jag har läst på en hel del också om, om Mass Effect 3 nu. Ja. För det måste väl släppas nu? Det är det den 8 mars? Löper då. Är det så? På torsdag. Mm, jag tror det släpps nu. Mm jag, jag vet inte vad man ska säga kul cool. <laughs> hur ska jag hinna med det ja. samtidigt som jag ska spela bättre <laughs> <film>. <laughs> Ja, det är svårt där du, du, du är så intensiv med dina spel du kan liksom inte ha mer än ett i taget det är... Nej, ja, men det, det har blivit ganska uppenbart nu, det blir mer tydligt nu sedan vi började spela in Effortcast att uh, det blir mer tydligt för mig, för mig att jag blir väldigt insnörad Väldigt, det är väldigt episodiskt att lyssna till FFK. Man vet alltid liksom vart Nick befinner sig i sitt liv Mer eller mindre, för att du har alltid ett nytt spel Ja, precis <laughs> så det... det ger oss en liksom, tidsram det, det är rätt skönt Precis. Du är lite mer konstant, jag är lite mer fickel Jag håller på med typ 15 saker Och så håller jag på med ett, ett tag och sen lägger jag ner mm. Ja, det känns som att jag är väldigt inriktad Hela tiden mm. Men det är bra, det behövs Vi behöver någon som är lite mer strukturerad <laughs> Ja, det är bra men det är nog egentligen det enda jag har gjort faktiskt det är, mm. Jag vet inte om det är något annat men du berättar, vi kan ju säga vi, vi pratade en del om ett spel som heter Orangino I ett tidigare mm. avsnitt också det här, är det här spelet där man ska helt enkelt Sitta, man spelar ett gäng tillsammans Ett brädspel eller ett kortspel vad man ska säga. För, den som, för den som Lyssnar så var, det, så var det När vi hade en gäst med oss och Vi gick, i, vi gick även igenom en, Alla filmer inför det här året mm. 2012, precis. det var ett bra avsnitt, bra avsnitt. Ja, Det var ganska mm. kul, vi måste börja se de filmerna också för övrigt de som mm. är. Vi är på väg Vi ska börja se Chronicle typ nästa vecka nu. Ja men precis, ja, det kommer bli nice Men sen, men sen det, det var det här spelet i alla fall där man, ja, man får sätta mellan ett och fyra betyg på sig själv på olika egenskaper, exempelvis hur engagerad man är eller hur alert man är, eller hur svartsjuk man är och alla sådana saker och så får man sätta en siffra på sig själv och då får också ens kompisar då som är med och spelar sett en siffra på. Annars ska man liksom ja, uppfatta sig själv likadant som de andra uppfattar mm. den, helt enkelt. <laughs> som vi sa, det är, det är antagligen det som kommer få team effort att splittras för all framtid. Jo, jag, jag tror det. Det är nog inte en stor chans att, att det skulle leda till något bra. Men varför tar du upp det för Nick? Jo, jag glömde själva poängen. Ah, men jag vet, jag hjälper dig <laughs> Jag eh, har fått det i födelsedagsprocent Av, av <laughs> stora delar av Team Effort mm. Så att nu har vi det Och kan spela det och därmed splittras ja, Jag vet inte riktigt hur vi tänkte där Men vi, vi tänkte att vi, vi kanske Överlever den stormen Vi kan prova mm. Mm. Så får vi se Jag är på att prova nice Jag är på på en paus <laughs> mm, Låt vi tar en paus då? Vi tar en första paus Så återkommer vi med Doctor Who Inom kort och då var vi tillbaka på pausen. Varför det? Det är att du har, det. har varit på en begravning. Vi, vi diskuterade här att det inte är den mest energifyllda effortkast. Så vi diskuterade lite det här i pausen. Och jag, jag tänkte att jag kunde leva upp till det. Okej okay, ja. okay. Välkommen. Det är bra, det är bra. Okay. Och där var vi tillbaka. Vi vet inte varför. Doctor Who. Mm. Ja. Doctor Who. Varför? Ah. Varför Doctor Who, Anna? Varför inte? Um... <laughs> <laughs> nej, nej, nej, okej, vänta. Lite mer, det ah, måste vi ha. Förlåt, förlåt. Tänk um, <laughs> på att vi har ett um, här också. Ja, nej, men Doctor Who. Uh, vad, vad kan jag säga? Uh, fantastisk serie. Det är... Uh, Doctor Who. Ni ville att jag skulle ta lite historia. Hur var det? Börja från början. Ja. Jobbar ju uppåt. Mm. Uh, Doctor Who då? började ju sändas 1963, vilket ju är ett tag sedan. Sådär. Så det har äm, Guinness rekord för, äh, liksom, för, för sci-fi-program som har sänts längst i historien. 50-årsjubileum nästa år då? Yes, det är det. Det, det är stort. Kan um, ja, det är faktiskt stort. <laughs> är ja. är eh, så hade det ju ett litet uppehåll på... 80-90-talet när det, liksom, det, det sjönk i popularitet det var inte så många som kollade det blev lite konstigt doktorn började ha frågetecken på sina kläder och det blev lite, lite väl ja, intrikat och filosofiskt men sen så gjorde de en, en comeback 96 med en, en tv-film eh, amerikansk setting den, var, den är inte det bästa som någonsin har <laughs> gjorts i, i Doctor Who Kanonen, men ja, den, den banar i alla fall väg för 2005-versionen av Doctor Who som man brukar kalla den ibland som när den kom tillbaka igen som serie. Och nu är vi inne på säsong 6 har gått nu av nya Doctor Who. Och det är väl, ja, vad är det? Säsong 29, 30 eller någonting sammanlagt. Ja, med ungefär något sånt tror jag Ja, det är mycket siffror men... Och det kan ju väl det är ju ganska, Nu har det blivit ganska stort också Lite här, överallt, jag, jag, jag vet inte hur det var förut Men nu är det i alla fall stort i Amerika också liksom. precis att det är säkert jag... bra för en tv-serie mm. det, var, det, var, det var väldigt Brittiskt förut, väldigt centrerat Kring där nu som sagt så har de ju Blivit rätt stora i USA och åker på conventions Där och det är väldigt, BBC America Har en väldigt stor Doctor Who-del Och sådär, det är de satsar hårt på, på amerikanerna Slår det i USA också alltså? Ja det är yes. Slår det på riktigt? Oh. Ah, ah. Även ja Även i jämförelse med en stor amerikansk seri? Eh, jag vet mm. inte riktigt alltså, jag, jag är inte vill... hållet på sitt siffror jag, menar, ju... jag antar att det kanske slår mer i Storbritannien För där tror jag att det går liksom längre ut än kanske bara en sci-fi-publik Men Ja, inom science fiction-kretsar så verkar i alla fall ha slagit stort i USA, ja. Jag ska försöka se om jag kan hitta några ratings på det, men eh, ni kanske kan eh, gå vidare och berätta lite mer om Doctor Who. Ja. Vad är premissen? Själva grejen? Ja, precis. Mm. <laughs> själva själva grejen. Själva, alltså Det finns två stora anledningar till varför den här scenen har kunnat pågå i, vad, vad blir det, vad, vad sa vi, 50 år. Mm. Eh, en av de grejerna är att det handlar om En, om en tidsresande en rymdvarelse som, som kommer från en ras Som heter Time Lords Och när man har ett ja, tids rummet rum är ras, Rasen är Gallifreyens Time Lords är lite av ett de, de heter Timelords, Anna. Var, var inte så jävla nördig nu. <laughs> Okej, okay, förlåt. Ska vi tyst. <laughs> de är, de är Timelords. Mm. I alla fall. Han har doktorn då som han följer. Han har en tidsmaskin. Och det innebär att om du vill göra ett avsnitt- du vill, du vill berätta en historia som handlar om dinosaurier Då kan du bara ha med dinosaurier Det är tillbaka i tiden Om du vill prata om en dystopi i framtiden För det är alltid dystopier i framtiden mm -hmm. Så kan du bara berätta den historien Så att man, man har liksom oändligt med uppslag för historier Du behöver inte hålla dig till någonting alls Det är bara berätta vad du vill Vilket jag antar är en av anledningarna till att du kan hålla på så länge som att mm. ja, men Då är bara berätta vad man vill Den andra grejen eh, Första doktorn då, där på 60-talet Eller hur? 60-talet Yes det. Han, han lade ju av till slut. Jag vet inte om det var för att han var sjuk och trött eller om han bara inte ville göra det längre, Anna. Jag kommer inte riktigt ihåg det. Han var ju väldigt gammal, stackars. Ja, men jag tänker anta att han helt enkelt då inte ville vara med längre på grund av att han kanske inte orkar. Mm. Och då kom de ju på att den här rasen, Time Lords, Anna mm. <laughs> att den här rasen kunde, kunde, kunde rymma från döden genom att de, heter, de kallar det regenerate. Regenerera. Tack så mycket. Alltså att helt enkelt när de har en stor skada så kan de läka det genom att göra om hela sin kropp, hela liksom strukturen på kroppen. så att eh, De får helt nytt alltihopa. Det är som att köpa en ny bil. Liksom. Det är fortfarande samma person, doktorn, när han regenererar. Men skådespelaren blir ny, vilket innebär att han ser annorlunda ut. Vissa karaktärsdrag blir mer förstärkta, vissa försvinner. Så doktorn har väl varit allting från en så här gammal snäll gubbe Till en ganska psykotisk, inte så snäll man Liksom, jag mm. tänker mig ja, Och väldigt mycket fram och tillbaka Så det är väl också en poäng att, liksom att man har en stjärna som man kan byta ut När man känner för det mm. That's why it's so awesome Mm. jag menar det är det här man kan resa i tiden Men det är ju också just att det är time and space Som man kan vara var som helst också um... Exakt, även om var som helst I, i största grad är London Ja, det, det har ju varit ett av problemen Känner jag med ja, Framförallt den här ny, Nya serien, att de de, de gör inte så mycket med det här det är verkligen, ja, nej men vi åker någonstans och jaha, nej men titta det var människor här, ja det var människor här också åh, oh, titta människor, och nu åkte vi tillbaka lite i tiden och så var vi i London och London, och London man, älsk, man måste ju älska att de, de, de kan åka vart de vill i all, i all tid och rymd och så åker de till Cardiff mm, ja, ja <laughs> Cardiff de vet, de vet vad de gillar liksom ja men nej, precis, precis. Det, det ska vara brittiskt det, så det här i julspecialen senaste så faller doktorn ut ur ett rymdskepp och faller ner i jordens atmosfär Han överlever det, det är ingen fara mm. och Gissa vart han landar, i London mm. Eller i England i alla fall mm. man, kan ha, man kan ha sån tur ibland De vet att man um. saker med låg budget liksom Ja mm -hmm. Visst tror jag att deras budget är ganska stor nu i alla fall Men jag, jag tror de väljer att hänga ja Ja, ja. ja. Jag vet inte riktigt vad deras tanke är En annan grej Med doktorn är att han Han gillar ju att ha kompisar med sig Han gillar ju sina kompanjoner Och kompanjonerna fungerar Rätt mycket som Ja Från början då när det var lite mer barninriktat Så var det ju mer ögongodis för Barnens pappor Mycket unga tjejer I korta skolor har det varit under åren Och fortsätter att vara Och Ja, några av dem har ju varit intressanta Och några av dem har inte varit så intressanta Ibland får du vara med en kille Och någon gång så har du väl fått vara med Ja, vi hade ju en robothund men K 9 ja. Har det varit någon homosexuell doktor? Jag inte. Ja, det har... Nej, inte homosexuell direkt Men jag tror att de senare har väl varit lite mer Öppna för förslag Men inte så <laughs> rakt ut <laughs> De har varit öppna för förslag Doktorn är inte doktorn som såg inte så speciellt sexuell varelse. Nej, det är, ju, det är ju en av de längsta debatterna inom Doctor Who huruvida han är asexuell eller inte. Det fanns ju bland annat en bok där de, där de som där författaren förklarade att Time Lords de, de har ju inte sex utan de de väver ju de väver ju nya Time lords på en, en ja på en, en vävstol. Um... Anna Anna Anna de heter Gallifreyans. <laughs> tack Tack. och. Uh, eh ja. Det gör de ju inte. Det kan ju inte stämma. Nej, men det var ja, så blir det när man låter folk skriva saker och ja, ja. så att det var den här asexuella att nej nej nej nej han aldrig någonsin förut, och då Ja, men då var det ändå så att jag menar, första doktorn Han reste runt med sin, sitt barnbarn Så på något sätt så skulle man ju då förklara Att han ja, då hade barn Och barnbarn och sådär Och då var det, kom det fram till att nej men De för de dem på något sätt nej, nej. Um, Och därför så blev det lite kontroversiellt då, Sen när han då blev Blev kär i sin kompanjon här i nya serien Och allt vad det nu är det. Men själva, själva avsnitten då, det, är ju, det följer ju ganska typiskt här, Ibland är det ett monster Som de måste kämpa mot den här mm. veckan mm. Men ofta så har de ju också Någon så här större plott Som, som liksom, sista delen av säsongen eh, Löser Precis, det är ju en så här, Liten, liten ark som går över Över hela Och så är det några monster of the week emellan eh, Förra åren så var det ju hade man då var det halvtimmesavsnitt och så var det kanske fyra avsnitt som hängde ihop till ett större avsnitt eh, Vilket gjorde att de spenderade rätt mycket tid med att gå runt i grottor och ja, prata och sådär det, det, det var inte riktigt lika så här, hö, samma höga tempo som det är nu för tiden Doktorn, var, hans första ord i nya serien är run- Mm. Och sen så slutar de inte med det Nej, nej De, de, de, har, de har ju sprungit i tio, fem år nu Ja, det, det, det förvånar förvånande som inte är liksom, mer vältränade än de är För att det är det enda de gör mm. Britter verkar inte bli så vältränade Nej, jag tror det är genetiskt um, mm. det, det är okej okay. de, ja, de ser ju bra ut som de gör Uh, de fina Vilken doktorerna. är din favoritdoktor, Anna? Vilken är min favoritdoktor? Det, det är svårt. Jag, jag är väldigt svag för femte doktorn, uh, Peter Davison. Han tycker ju... Är det? är det han med selleri? Nej. Ja, uh... uh, cricket, outfit och selleri uh, på den. Det. det är väldigt många som tycker att han är tråkig men jag tycker att han är väldigt charmig. Um, är bland annat han som drabbas av A twinge of cosmic angst i The Five Doctors. <laughs> cosmic angst! Mm. Sen, tycker jag, sen så gillar jag ju David Tennant. Jag tycker att han är fantastisk. Och Matt Smith... Uh, tycker jag gör ett väldigt bra jobb. Men, men ja, Femman är lite, lite speciell så här. Han är, han är cool. Du har hakan vem är, vem är coolast? Jag har verkligen ändrat mig. Eh, när jag började kolla? Jag, jag har lite så här konstigt, konstig relation till, till Doktorerna. För att den första säsongen <laughs> i nya serien såg jag liksom på, på en helg. Mm. Så då var det så här: ja, men tolv avsnitt tror jag att det är, liksom när jag har varit jätte-tät jätte i. Jag, jag verkligen älskade den, den doktorn som var då. Det var ju Doktor nummer nio. Mm. Christopher var... Eccleston Jag kanske kan nämna det också En av grejerna med den nya, nya serien är att Doktorn kommer tillbaka från någonting som de kallar för The Great Big Time War Eller mm. något, något sånt han har, och... han har dödat hela sin ras Och tror att han har dödat Det hela rasen av hans ärkefiender The Daleks Precis, alltså för att ha fått slut på det här kriget Så var Doktorn tvungen att döda allt mer eller mindre och så, han, så han kommer tillbaka nu och är väldigt så här, väldigt väldigt eh, Självchockt ganska ganska våldsam men ja, ändå väldigt bubli och glad så här, på något konstigt sätt. Så honom gillade det väldigt mycket men men jag har 11:an är nog min favorit nu Matt Smith yes. han är helt underbar. Det var, det var rätt kul när du har varit rätt kul att följa för det var när David Tennant kom då, då hatade du honom och ville ha tillbaka nionde doktorn. Och sen när du kom till Matt Smith då var det så här: nej, David Tennant jag hatar den här nya världen för någonting. Så det, men, men... men det var för att han började som värsta hipster men nu har jag, nu har jag bara en brefsat det. Okej, okay, han får vara en hipster. Det gör inte mig någonting men, men det, det är så är bra något... att det är, det är så alla Doctor Who-fans någonsin har reagerat på en ny doktor. Det är alltid så här: nej, nej. Vad är det här? Vad, vad är det här för idiot? Jag vill ha tillbaka min doktor. så här. Det var ju stå... också det vi diskuterade som nummer ett av störriga jävlar. Precis. För det ja. mm. Människor som har för svårt <laughs> exactly. med den förändringen. Och Jag kan tänka mig att Doctor Who fans <laughs> står längst fram i den kö. Oh, ja. Uh... vi är nog långt fram i alla fall. Uh, Nick, mm? fråga någonting. Va, är det glasklart nu? Varför vi kollar på Doctor Who? Jag kommer aldrig förstå. Jag, jag, jag tror heller att jag måste ge det en mer, lite mer chans innan. <laughs> mm. Kan ni ge något tips på vart man skulle börja? Ifall man om skulle sätta mig och liksom börja kolla nu. Mm. Jag skulle säga, Anna, jag vet inte om du med, men det finns en tvådelad, ett tvådelat avsnitt med tionde doktorn som heter Human Nature och Family of Blood. Där man får, där av någon anledning så måste doktorn vara människa. Så han, så han gör om sin genetiska struktur och raderar sitt minne. Och då är han liksom människa för att, för att gömma sig från, från veckans aliens, mer eller mindre och fast han har så här drömmar och tankar om så här du ett konstiga äventyr ute i rymden och så så då får man liksom en väldigt bra presentation av doktorn som karaktär för mm. han för han typ i utan att veta att han själv har varit med om det och skriver i en dagbok så då får man en väldigt bra så här det här är Doctor who. Mm. Och så är det väldigt bra avsnitt. Precis, det. det är väldigt bra avsnitt med ja, bra gästskådespelare och Martha hans kompanjon då är, är rätt cool sådär så eh, Men man, man man skulle också kunna kunna kasta sig in Rakt in i den nuvarande doktorns Första avsnitt, The 1th Hour mm. För det är, också, det är också väldigt Väldigt mycket, för att nu, nu har de inte Doktor nummer 9 och 10 Hade mycket samma, de hade samma Companions, väldigt mycket Väldigt mycket var liksom samma story Så att säga, men elvan börjar om helt Han får nya, nya kamrater och liksom en ny story, ny personlighet Nytt alltihopa hans, hans, rymd, hans tardis då, hans tidsmaskin Ser annorlunda ut på insidan, allting blir helt nytt Så man, man skulle kunna börja där utan, utan Problem också, att se om man gillar det Och sen jobba tillbaka länge. Mm. Jag tror kanske att det bästa då är att börja på säsong 11 Helt enkelt um. ja, Elfte doktorns säsong 5 Ja, 5 ja, ja. För det man aldrig ska rekommendera Någon är att börja alldeles från början Med första doktorn, för att då tror jag Ja, man ska vara en väldigt speciell person om man, om man vill fortsätta efter det. Ja, det är, nog, det, är, det är nog inte lika coolt som jag tänker mig att det ska vara. <laughs> Nej, jag, jag har ju sett det och det, det är skärmigt och, och trevligt och sådär. Men det är... Ja, jag vet inte. Det är lite väl... Lite väl 60-tal kanske. <laughs> är det någonting mer du undrar, Nick? Någonting, någonting som... Mm, jag undrar, för att medan ni har pratat på Doctor Who, om Doctor Who så jag har jag läst Level 7 här ah. <laughs> jag har också lyssnat okay. på vad ni har sagt men, mm. men jag fick en Level 7 i födelsedagsprocent mm. alldeles innan vi skulle spela effort, in Effort Cast och då har de ett erbjudande här och föräldrar Level 7 var fin den här tidningen har blivit är det, är det superplay? fast inte superplay <laughs> ja, det är tror jag. Jag har ganska dålig koll på speltidningarna nu för tiden, men det är de här som eh, Bjarneby och Oskarskog, alla de här ligger bakom. Mm. För jag har för mig att det var så att liksom att eh, Superplay-redaktionen mer eller mindre drog, gjorde en ny tidning, och så är det, kom det nya och tog över Superplay, Superplay som tidning. Ja, jag tror det, för det, det här är ju alla gamla Superplay-skribenter väl, eh, som hoppade mm. av Superplay, som du säger. Precis. Ja, och, så, och så nu kör de level istället. Eh, Exakt. Jag måste säga, det den jäkligt fin tidning ja, de har ett erbjudande här så man kan prenumerera på sex nummer av Level och ja. få då Mass Effect 3 för 600 ja. kronor oj, oj, oj det låter ändå rätt intressant mm. man kanske skulle ta en paus och fundera på det där precis, det, det, det, det är frågan för jag känner mig lite dåligt att jag har inte har frågat mer om Doctor Who, men Faktum är att jag har ju faktiskt pratat med väldigt mycket om Doctor Who. Jag vet ju otroligt mycket om Doctor Who för att aldrig har spelat eller spelat när jag inne i spel. Alla aldrig har sett det. Mm, det är sant. Jag funderar på om det är några mer frågor man skulle kunna ha om det? Det, det. det jag tyckte var mest intressant är egentligen just det där när man ska börja kolla, för det är där min stora förvirring har legat. Mm. Egentligen, när, när det finns så himla mycket. Ja, alltså jag, jag såg ju bara något random avsnitt på tv någon gång och sen så, gjorde inte, så var det ingen med, med det liksom. Alltså, jag tror att Anna visade mig någonting. Jag kommer inte ihåg vad du började någonstans. Um, jag vet inte riktigt. Nej, jag visade dig någonting. Och sen så fick du... Känner du väl väl... Nej, det var nog innan du kom in i det så fick du lite gamla dr. Who och lite där också. Ja, de har ju inte kollat på mig, någon av dem som Nej, har dig. de har ju legat där i något år. Men, ja. Har det inte jag? har Jag har väl tv-filmer, va? Ja, det har du. Ja, för den, den tror jag ska se ikväll i så fall. För jag har sett så mycket Youtube-klipp av den doktorn. Jag gillar den så mycket. Och att det är just... Den doktorn som är med om The Time War Han verkar så oskyldig och snäll så. Ja, det, det är ganska intressant att tänka sig Att, att just Magants doktor Skulle vara med i The Time War så mm. Han som är så glad över att han har skor Precis, han har skor, han får, han får kyssa en tjej också Herregud, och han är världens <laughs> Konstigaste master att slåss mot där Det är mm. skitbra Men vi gör helt enkelt så att uh, Vi funderar över det här lilla Mass Effect erbjudandet uh, <laughs> Under en kort paus tror ni, tror ni förödiga, Kommer ni spela Mass Effect 3? Nej. Nej, jag tror inte det. Ja, ja. väl. Det är tur i den här podcasten att jag spelar allt som släpps så att, mm -hmm. så att jag kan ja. hålla, hålla, hålla er uppdaterad. <laughs> men, men då slänger jag på lite kroppkakor på, på spisen och så ses vi om någon minut bara. Okej, okay, ja. då. Ja. tillbaka från pausen för toppfem-listan. För att runda av med den. Med detta avsnittet. Då. Eh, Håkan, jag har ju skvallrat lite om toppfem-listan. Eh, ah. Jag skrev den när jag var i London. Och temat yes. är helt enkelt eh, toppfem häftiga grejer. Jag hittade på den sci fi bokhandelsliknande butiken jag var på i London. Coolt. Ja, den var... Eh, väldigt stor. Den låg ungefär vid någonstans mellan Oxford Circus och Tottenham Court Road någonstans. Eh, och det fanns väldigt mycket häftiga grejer. Den eh. har jag aldrig upptäckt. Va, vad heter den? Jag minns inte riktigt, men jag, jag kan peka ut det på en karta någon gång om du ska till London. Nice. Så att du kan hitta det. Mm -hmm. eh, men så är det helt enkelt en topp fem lista på vad jag tyckte var det häftigaste som de hade i den här butiken. Mm. Ja. Eh, nummer fem. En AMP-robot. Är ni, uh... Du måste nog uh, förklara, ja, tror jag. jag misstänker ah. det. Det är de här robotarna som, uh, de, som, som man kan sitta i och köra i uh, Avatarfilmen. Den, den här konstiga saken som av någon anledning har ett stort hål i magen och så här. I som inte, som inte ens är kopplat till någonting så börjar den inte framåt. Ah. Så att hjälten kan döda dem om. Precis. <laughs> den var ju tyvärr inte i riktig storlek, men den var stor nog, för att jag skulle tycka att den var väldigt cool. Kände du dig, jag vet inte, kände du dig ödmjuk inför denna, denna bit av framtiden, när du såg den? Vad sa du? Var det, liksom, var det en stor händelse? Kände du dig liksom ödmjuk och så här, oh, ah, när du såg den? Ja, ungefär så. den, den det, Jag hade ju gärna velat att den var i, i riktigt storlek, i så fall så mm, hade jag så nog känt så. Själv, klart. så. Såklart mm. Men som det är nu, nej <laughs> eh, Då hade den varit på topp ett Alltså nummer ett på listan Jag förstår, jag förstår eh, Nummer fyra på listan är Någonting som jag tror ni kommer gilla Det är de elva doktorerna ifrån Doctor Who samlar figurer I ett enda oh. paket Åh, oh, jag har sett den, den är så jag cool jag, jag vill ha den, <laughs> vill ha den. <laughs> Ja, den verkar cool Fan oh. vad kul. köpte du eh, Nej, självklart inte men, men det är mm. också en sån sak med den här butiken Som var ganska häftig Att Doctor Who hade ju Överlägset mest plats Kändes som av allting Det hade ju mer plats än vad Star Wars hade lite liksom Det var ju mm. hur många hyllor som helst Med olika Doctor Who-prylar Ja Så det, det tycker jag, jag var ju att se den skillnaden och jag måste mm. säga på tal om det och på tal om Dr. Ho-temat idag så jag håller för att vara inspirerad i min leksaksversion av Elfte Doktorns Sonic Screwdriver och jag har min, Så jag håller på att lysa med den på skärmen för att, eh, <laughs> Ni vet, eh, Nick, du vet att Mac-skärmen Max liksom blir, blir ju mörkare automatiskt Lite gärna, alltså beroende på hur ljus det är i, i rummet runt omkring en. Och om jag då lyser på den, på den sensorn så lyser den upp hela tiden. Så att jag kan liksom ändra ljus, ljusstyrkan på min skärm genom att använda min skruvdriver. Så är det, det någon är någon, sort, någon sorts modern magi. Den funkar. Precis, exakt. Exakt. Men det där tas bra, bra in på nummer tre. Vilket är att de hade en otroligt massa Harry Potter-stavar. Oh, hade alltså de alla officiella, typ alla karaktärer, eller? Ja, precis. Oh. Hur, hur många som helst. Och det var också så där... Även Harry Potter kändes betydligt mer populärt där. Vilket man kan tänka sig mm. än vad det är i Sverige. Alltså ännu mer populärt. Mm. Eh. Jag, gillar, jag gillar på SF-handeln den där att de har en glasmonter som är... Den är ganska uppenbar, men ändå ganska gömd. Ja. Precis vid DVD-hyllorna. Som är som är fylld med så här replikor från... Star Wars, eller förlåt Harry Potter alltså det är alla typ så här Dumbledores stav Voldemorts stav det yeah. finns såhär, ett vi till den det ser ut som en fjol ja. eller något. Jag, var, jag var lite nära att köpa en eh, Nymphadora Tonks stav när jag var, hade min halloween kostym för året. Men, uh. eh, men det var lite dyrt jag jag ångrade mig då men eh, mm, jag blev suktad av det där den där monten. Men eh, Harry Potter hade också väldigt mycket plats i alla fall i hyllorna. Det, det, det var lite det som jag tyckte var mest utmärkande just, uh, Harry Potters plats i hyllorna och uh, Doctor Who's plats i hyllorna kontra <laughs> hur ah. liksom, det ser ut i en svensk mm -hmm. uh, Nummer två på den här listan det är det var lite undan gömt ner i ett hörn och syntes inte så bra men det var en massa come the undead saker <laughs> alltså olika en sak som skulle klistra fast i ansiktet för att se ut som en zombie, helt enkelt. Ja, coolt. Det här löst typ, ja. Typ, ah. Fast det är något typ så här utskärning som man, man typ klittrar på på kinden så, så, så ser det ut som man ser in i munnen på den som har... alltså det det fanns en himla massa såna grejer, och det tyckte jag var jävligt cool. häftigt liksom att kunna köpa cool. på sig. Det påminner mig om... Det, fin det finns ju många, många dumma tatueringar som folk gör. Mm -hmm. Det är lite grejer med, med, med tatueringar, ja. att man är rätt korkad om man gör en sån, om, i alla fall om man gör en sån här väldigt gimmicky tatuering. I alla fall, en av de som jag mest är när man har tatuerat så det ser ut som man har typ ett fönster in i sitt hjärta där man, där man ser att det är en robot hjärta som slår så här. Det är, det är lite samma sak. <laughs> <laughs> det tycker jag är en cool tatuering. så Jag skulle aldrig någonsin rekommendera någon att skaffa en sån för att den är nog, den är nog bara cool i tio år. ja. <laughs> oh, oh. <laughs> Ni vet ju nummer ett på listan. Jag har ju inte kunnat hålla mig. Eller i alla fall haka vet. vet du också nej, jag vet inte, nej. Jag hittade nämligen en stor bok okay. som blev nummer ett på listan. Uh -huh. Som kallades The Batman Files. Ooh. The Batman Files. Du kanske kan dra lite om den, Håkan. Jag har ju visat den för dig. Ja, precis. Jag, jag, fick ju, eller jag kollade ju på typ Amazon och så kollade på lite recensioner. Och det verkar vara mer eller mindre... Det det ska föreställa ungefär Batmans liksom, case-files Och typ så här, hans ritningar till alla all hans grejer Och typ så här, dagboksanteckningar och så Så det verkar vara en ganska stor, oh. tjock bok Den ser rätt fancy ut Och så är det liksom så här, saker man hittat i, i The Batcave liksom i, i, I Batmans grotta så att säga Så den verkar vara ganska awesome Jag såg den, jag såg den där och började kolla på den Väldigt suktad oh. Men det du sa att det var mycket återanvänt material verkar det som men... Ja, det, det verkar som om, som om det är liksom Väldigt mycket delar från så här stora kända Batman-serier och så, men för mig gör det inte det någonting. Det hade ju varit coolare om det verkligen var Batmans riktiga anteckningar, men jag vet inte om de finns att Batman inte finns. Eh, nej, det, det känns nog lite svårt. Ja, men jag menar det. Så, att, så för mig gör det ingenting om det är liksom fiktionella Batman som man, som man får följa. Det är det bästa vi har än så länge. Ja, men eller hur. Mm -hmm. du, du får se till att bli den viktiga Batman. Och sen ja, så kan vi, vi följa ja, in anteckningar. Jag känner mig för att bli... För att bli någon av skurkarna alltså Jag pallar inte vabet men... ja, borde du och jag la åt skurkållet ja. mm. jag, jag, jag, måste, jag måste gå och lägga mig <laughs> Betyder det att podcasten är över för den här veckan? Jag tyckte att det var ett bra sätt att avrunda den här avslappnade lilla, lilla eh, pratstunden med Mm, ja. mm. Vi tar och virar, virar in oss i våra filtar Tar på nattmössan Somnar framför Dr. Who med lite varm choklad Det ses vi igen nästa vecka Det, det, är, det är precis det. så det, alltså. det blir Så ja nån, Hej då ska vi säga tillsammans nu Hej då Hej då Det var lite kul att göra